Surja El Kadr Mekkase Pes Varje Bismillahir Rahmanir Rahim Memrën e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ne e kemi zbritur kuranin Në natën e kadrit E kush mund të të shpjegoj ty Se që është nata e kadrit Nata e kadrit është mëj mirë se një mi muaj E njëjt dhe shpirti Gjebraili Me lejen e zotit të tyre Zbresin në këtë nat Me të gjitha vendimet Pa që është ajo Deri në lindjen e agimit